گران و مخترمان ابن کو دا مولانا لیا کتلیس سیب داد دور ای تفسیر القرآن چی پا مدرسه دار القرآن کالو خان کی پسندو دارچین کی شویده دا دی دا ملاوی دو پتیاسه تای اشاہ دی توید سنتکیسٹ اینڈ سیریز مرکز دکان نمبر تیس عبدالرحمن پلازان ایز دی مین چوک جنگیر ارور صوابی پا اپرادر انوارشیر موبایل نمبر 0301 فانتقمنا على من تبدلوا اغصا او ماك صورتن وكترشوا وكان حقا علينا ان نصر المؤمنين يعني ننجي المؤمنين ما بان النصرته دم المؤمننوده نجات المؤمننوده دشمن الله تباک نو هل السلامه دغه دا تع به درل الا نجات ورکو او بتاثرى بر خود منغ دلرا فهل میں مد تکر عائشہ ترز تک ان کے آیا سوچ ترز تک ان کے میں مد تکر چرادے نے عبادت واقلی فکیف کان عذابی اس رنگے شاذاب دمع و نظر ايرل زما ولقد یسرنا القران یاقینن من گسان کڑے دا قران او فقسم سر وی او یاقینن من گسان کڑے دا قران ل ذکرے دا پدرز تک ان کی وحال ممت دکر نو آیشتر ایسوک زدکون کرا دی کتاب و روح المانی وی لقد پا جواب د قسم کرا دی و لقد قسم دی منگاستان کرده دا قرآن نو آیشتر ایسوک زدکون کرا دی کتاب سوک طلبگار شده اکانا طول دنیا پرستی کانا طول خواهش پرستی و طول دنیا پا سروان دی دا قرآن سوک زدکون کشتا چیزا و سر امدادو کما کا بات درروجنق <تصفيق> عادیانو په کې فکان ااضبي د سررنګ دما نظرور او يول اننا ب ش منګ رسنا عليهم او لږ پهديبانندري هن هووا سر سره یخه په یو مستمر په ورو د شپیر في یو من په ورو کېنااس مستمر چېپره والله د هغې ح شوغ وخت او نهغ چکمه افتاب پهغبانې عذااب التيغ د سپیر وي. زانځه او ناس را خپل به خلق کانه دی یاکدی عاجز عاجزنه خلین تنه د کجروې مون قائر د وی خېستلې شوی سمودیانو دا خو ډیر مبالغه سره مفسرین و چې شپک چلی اصل غزاو خو ځه پنځوش پیته غز دیو نه دا غي د پارکوټې به کم دیوي واغې د دی غنون په دی لمانو کې مستکه به پراته و نه چې کله توفان از ابراغه دا چې له بداسي ګوربوره کا شو هغه تر بداسي وردن نشو ا دې به لکه دغه جه کم نه دا بردا سره وباسه لکه ټاپس ل چباره به وله کا ته بر اخلاص شو فقر کې غرونو کې ودي ل سر به عراق غټلنه تنه به یو خوشو سره به بل خوشو تا ویګې انده کجو تر تنه د پرتره دا سه الله وی ته به وبربات کوم که انام که یاکی دی آجاز و نخلین تنید که جرومون که عردوی خیستنی شوی فکی فکان آزابی پس دنگی چه عذاب زمان و نظر او یرول اللہی زمان یرول لسنگ شو پیدای وانا غستانو ولقضی سرن القرآن او یقین من کسان که دا قرآن لذکری دا پادزدکون کی فحل ممددکر ایشتری دا سوکزدکون کی دی کتابو چه سوکزدکی لذکری لذکری دپه دس د کوونکو اللی ما خورم را للی سوک د کوون کېشتهڅو سوچ کوون کې پکشتهڅوک دا چې ست چې استنبا د مسائلله تو و کې او خون کې ت د بروکېلیلی م را للی صرف دی لاوت ل صرف ختم القرآن د را لګ چې ته په ګډه سرهوه آثررف دیله را لګ چې ته په ققاسم کوه په ډیران باندې قسموک خوران را والله نه نه اللهلهې را لګل چې تاسوزده کوې او زن پهې بانې قا زبا درو جن کلو سمو دیاں نظر بنګو قا زبا درو جن کلو سمو د نظر یراون کولارا الله پیغمبران نالي غلو دیرا لا تا زم ن يرول فقالو پسویدی آبا شرم مننا آیا بني آدم پشن زمانگا واحدا نیو زمانگوان دیو بني آدم دی یو بشر دی نتابعو منتابداری کوردو منگا تابداری کوردو انا بشک منگا ازن پداو وقی لفی زلالی خامخاپ گمراهی کبشو بسور او پلی وانتوب کی یا کلام کې حضب دی ایزان په دغه وخت کې ان بشکمانه ایزان په دغه وخت کې لفیز ولالن خامخ په کوم راه کې به یو په دنیا په دنیا کې او وسع عرف او حلاک به یو په کې حلاکت دی موږ له اخرت کې او بل ارتوب ده په دنیا کې کدا موږ د یو مونږه اخرت کې مم تباہ شو دنیا کې مم بلارش اول قیاس ذکرو آی اور کولې شدتا آیا رازی قرآن علیه پا دبانده آیا وحی راز راتلیشی علیه پا دبانده مین بیننا پا منزمن که بل هو بل که دی کذابون سخ دروجن دی عشر شرارتی ری <coughs> پیغمبر درگر شرارتی وی دروجن شرارتی وسم حق پرستوی در شرارتی ری دادا انبیاء علیہ السلام اغسنت تازه کی گی خوا سی علمونا زر دې کفوب شي دي غدن سبع الامن الكذاب العشر کسو کو دروجنه شرارتي ري ان بيشکه مونغا مرسلنا قتیلی غنکه دوخي فتنه الله هم د امتحان در ديرا پارا فرتقوهم پس انتظار کو دي تا واست بر مضبوط چه پديلار باندې الله په دې نک لښته خپل وان خبر ورک دي تا انل ما بيشکه بو قسمتن تقسيم شيري بينام پم دي کې یو نمبر دوبو بو دوخی اوبل بدی کل شربین هر یو نمبر دو بو تا محتضر حاضری گی با فنا دو ناوازو کدی صاحبهم اغمل گری خفلتا فتا آتوا نصر کشو کلا فاقر نخفی والداغوخی فکی فکا نازابی پس ننگی شازاب زمان ونظر او یارول این نابش کمنگا ارسلنا لهم رولی که پا دیبانی سو یا تنوا یا تنشا غیوا په کاو په شدی کهشيملمختته ر په ش د خځلی آلوول شوي غ سر نقرآقاسم دی چاسان کړی دا قرآن ل ذکرې دپاره د ځکهون کې فحل م مده ک نو سرې څوک ځکهون کې دی کتابو کا زبد درروجنکی کولو نو کوم دلوتل سلام ب نظرو یاره اونکو لره ان ابشکه مونږه ارسلنا له او لیکه په دې باندې حسابه باران نه کانو الا ال ال مگر بچو تابع دار د لوته السلام نجنام بشکه مونږه دې به سهار پچربان کی دا چې وخت په عذاب شروع شو نعمتن دا نعمتوم مم من عندن ا چې مونږ دې بچاو ورکو کذالکا دارنگ نجزي بدل ورکو مونږه مون آچا تشکر شکر گزار ده الله د نعمتونی والله قد ان سره هم په تا سره او رول دي من چې سنا د ز خپل نه فتماعهونه جګړوکړدي ب نظر او یرهونکو سره د الله د اعظام نه یرولو و د بیا جګړی سره شروع کړي والله قد را ودو یقیندي طلب کلو د داغ نه انظ دلوته اسلام نه انضپ د میمنو دغ ف نولااندېله منګ آونه هم سرګ دي مسا انکل له لاندیم کشت رگه فذوقوا پس سکه عذاب عزاب یعذب زمان ونظروا اایرل انجم دیارول زمان ولقد سبحهم 15 راغی پدی باندی بوکلتن بسبا کے عذاب مستقر عذاب مضبوط فذوقوا پس سکه عذاب عزاب یعذب زمان ونظروا اایرل ولقد یسرنا القرآن یقینا من گا آسان کړه دې دا قرآن لزکری د پاز دکون کی بہال میں مذکور معائشتر سکز کہ ان کی رہی کتاب ولقد جاء ابطاسراغلو علی فرعون النزر فرعون تایرے ان کی موسی علیہ السلام ہارون علیہ السلام کذبوا ندید درجن کول بے آیاتنا معجزہ من گا کل فأخذناهم پس ان ولمن غادي دی اخذ عزیزین ونیول سخت و سرا مختدر طاقت ور سرا ا کفرکم ای انکار تاسو خیرن قرده منو لایکم ندیکساننه عملکم ایشتر استاد پارا براتن خلاص فی زبر و سیفو کی الا دی موجوده کفار ته خطاب کی مکی والوتا چې تاسو انکار ډیر معتبر دی که دا غیغا تاس د غ نه کله کې او که نه هغې زورره وو اللهي هغی ځ ته زوره وور غغې تهباکو تااس په ک عام او تاس دا بے کوئی کوئی. تاس دا تا داسې ب پروا بونونه کوي شرکي نهله تا سره خلاصې چې ته مختو کتابونو کې اسممانیوکېو عام ی قوونه برکای د نهو منګه جاون یو ډله یو منمنتثر بدله غستتونو کې و مشرقی نوويسییح ځ مله جامهو زر دی چې شکست بهخې دا دله وَيَوَلُونَ ظُهُورَ أَوْ آبَالِشَ غَانِي دځنګې بدر سر نبی صلی الله تعالی سلام میدان تر او لغت ور سره هغه په تاوله دا آیت دا دی سيه زمل جمع او ويولون ظهور زرد چې دا ډله دی به شکست خوړي دی با شکست خوړي دا غټه ډله شکست به خوړي او شګانې بوالي بل سات او بل قیامت او معدهم وعده دې سره سااعت او قامه چې دی اادهیبت ناک دی وه مرو ډیر تریخ دی تامهته وډیر تریخ دی سخته ډیر ان ن مجرمی نه ب ش مجرمان فی زلاین په ګمهی کې صورور او په حالاقت کېدلته فی زلاین په ګمرهه کې په دنیا کې صورور او په حالاقت کې پ آخرت کې یو معپاربان د یحابو نهچراخ کې ب شي ف دا مشرکان داسې بس د دا په مخندې پهې جهنم کې په د ور کې بزیي راون او ارت بهوي وقو اوېرس د لاذااب او سکی ن رسې د لاذاب ان بشک منګ داود د صورت ان ب شکه منګ کولهشي خاریسیزه خلقناو پیدا کړړه دی بیا قدر پا بان ل آ او شي من پایاند زهه پیدا کړی معمرونه او نه کم زمنګ د قیمتو. اَلَا وَاحِدَتُن مَغَرِيُو كَلَم هِلْ بِالْبَصَر فَشَان د پړه کړه نظر دی علی حکم د قیامت زمنګ داس دی لکه د ستر ګرب ولقد اهلكنا ابدا سره هلاکل موږ اشیا کومل ګریستاتو فهل ممدکر ناشتره تو زکه اون کې دی کتاب وكل شيء او هر یو عمل فعلوه چې دی کړه دا غیلره حفظ زه برو پاملل ما کلی کله دی هابا مل نما کرے واکل صغیرن اخر یولو عمل وکبیرن وی عمل مستقر لکله شوی ان المتقین اخر کی بشارت ومنانت. ان المتقین بشک فرزگاران فی جناتن وباغن و نهر اپنیرن کی وی فی مقدسدق فغذقستا کی وی د بادشاہ مقدرت تا کتور دے سورۃ الرحمن ونزول کی پاس د سورۃ رعنا نازل شویرې داوودو سورته تبارک اسم ربک ذل جلال و الکرام مخک سرت عربت او تعلق مخک صورت کې اراده شفاعت قهری بیان شو یا مخک صورت کې و فرمایل چې زمون قیامت راتلو پشانه پړک دیو نظر دی نپدی صورت کې حالات د قیامت ذکر کول ته خوپی او زګه دا صورت دی صورت په یو ډاره ورو خلاصره صورت صورت درې اسيره درې رکوګانه دی درې مځامین دی پکې اوا له رکو کې درل الله په توحید د ومرکو کې تخويف او او په درې مرو کې بشارت زب در صورت لندر ازوب دي زب دی وښ نشته دغه سورث درې رکوړې پاوله رکوکه دلیل د الله په وحدانيت په دویم رکوکه تخويف فخروي یعنی یره د عذاب د اخرت او درې مروکوکه بشارت مؤمنان ته بشارت اخروي بسم الله الرحمن الرحیم الرحمن دغه الله مربانه بادشاه دی دغه الله مربانه بادشاه دی علم القران زکاك خلد القران خود نه کړه داد دی قران الله خود نه کړه داد قرانو او قران دی صورت کې د عذاب اقسام بیانې نعمت، او نعمتونه اوه کیسما نعمت اته کیسما نعمتونه او دان انګه اته کیسما عذابونه او اته دلائل عقلی د الله په دانیت بلکې شپارس بیانیا ته او ته شپارس سماتلابدای یene زانو پته اته دروازو داخل کده جنت نه دو دروازو نه به بچی د عذابونه و کیس معذاب او غاجی کرکی وته کیس نعمتونه د پدارا دلائل دلائل او ته دلین شپاله دلین باندي عملو که نه دو دروازو ته جهنم نه به بچي او پاتهو دروازو ته جنت باندې به داخله شي الرحمن علم القران خودنه کړه داد دي قران خلقله انسان د انسان د پار د دي بیان به خوله بیان د د الله تر خپل کتابو بیانم خودل دي څنګه بزکه څنګه ای شمس اونوار ولا قوروس قوم دلیل به حسبان په وړانداز باندې په یو رفتار روان دی وان نجم واळे او هغه ته وني اسجدان سید کی تا یا استوري وان نجم استوري یا واळे بوتي واشجر او هغه ته وني اسجدان عاجز کی الله تا والسما اسمان رفعه پورته کړه دلر او وزع الميزان او یخدعتل د میزان میزان یعنی عدل امام مجاهد رحمت الله علی مرات تن عدل الا تتغوا لا الا تتغوا کی سرکشونه که تاسو په میزان پدې تول کې تاسو سرکشونه که پدې تول کې ځکه الله یې خره میزان واقیم الوزنا درست کوي وزن بالقسط بین انصاف سره ولا تخسر المیزان او کم مور کوي خلکو تول دغی وزن دغی وجن کے کمی بیشے مکا وے ول ارضا زمکا وضاھا فرکل دپار د مخلوقات دلائل ذکر کی نمخ دلائل علیات تک منو اوپر برچو غے ذکر کو اسمان تو گورا دی تو گورا دال پیدکلی دا دی. وذ ذکہ اگ دلائل سفلیات ذکر کی کھت ازمگی تو گورا چا اللہ فرکل پدی سری فی ها پریز ماکی فاکیتن میویری و النخلو او کجور از ذات الاکمام چخاوند پردو والدی پردو کوسڑ کی فٹی و الحب و دانی زلاصفی چخاوند دا بس دی و ریحان او د گلون دی ریحان اغ گلون خوشبوئی یا خوشبوئی والدی داس دانی و غلی فب ای اعلی ربکماتو کز زیبان پس کمیسان در اخپل تاسو درو جن کوئی خلق پیدا انسان من لا کلنگی دلینا کل فخار، و خلق ال جاننا پیدا کړ د انسان منسلسالین لا خدکلون دې دلنا کلفخا چ په شان د دکري وا وخلقل جانه پیدا کړ د پیرې مماره جمنار دا غو شغلې دورنا فبای اعلی ربکما توکذبان پس کوم انسان در خپل تاسو درو جن کوي او دې دا جمله بار بار راځي دا تکرار نه دی بلکې د هاریو نعمت پسی دا ذکر کوي دا نعمت می دل در کرده ای نوخوارشیوی دا ما رو کتاب بیام او دا نعمتون تذیب که نا دا فلانه نعمت می دل باران در باندې ورو ما دل پیدا که ما میوی دل پیدا که ما او با دل در که ما و بدبخته نوارا اسپامه ازمان اقینا نعمتون دی فیدا تخلی بدبخته نو تبیام تب سوچ در کی نیشتره عرب بالمشریقین عرب دا مشریقینو ده و عرب بالمغربین ع اګه دونه کوي چې یو ګډبان نه بل ګډبان نن ور راخیږي او مغربین په یو ګډبان دی په یوه په بل ګډبان دی او کله مشارک وروړي مختلف نقاد هر روزا او کله م غ مشرک مغرب وروړي یو یو طرف فب ای اعلی ربکما تکذبان کما ساند رخ په تاسو درو جن کوي مار جل بحرینی روان کوي دریا بون دوا يلتقيان یوزي بینهما په مند دي د્વાل کې پر ځخن پرد د لا ی غیان دې یوزي کیږي یاو ریخو بلخواکو یو خله بل, بل سپو اعله عرب بکوماتوکس زبان په کمې سان د رخپل تاسو د روجن کوئ یا خروج روې من همعملله الو د د دواړ نه ملغا لري والمرجان د د دواړه ملغاه لري وړ وال مرجان اواقې ملغا لرې او د توګورې داسسو کوي فدې اخلی ف اله عرب بکوماتوکس زبان په کمې سان د رپل تاسو د روجن کوئ والله جووا مننشات او دغې الله ل را په اختیار کې غ کشت روانې فبارې په دریاب کې کل ام پهشان دغونو و دا, و دا و چا دله روانې کوي دي او په دی بانېور ل کوئ په به عاله عرب بکوماتوکس دبان په کم سان د خبر تااسسو د روجن کوئ کل لمن آلی تو له هر راهسوک چې په دیزمکه د فان دا فې دي دالووا لې د دنیاه رخې لري خو د چا یو وررضده د چا بله ور دا. د چا اش پراو د چا ورز د چا یو کال د چا بل کال او د دنیا نزی گاډر اسور لید کورږي او یفقا افاد کیږي با وجه ربکا ذات رستاه جل جلاله چا خواند لید ول اکرام او د عزت فب ای اعلی ربکما تو کس دبان پسکه مې سان در خپل تاسو درو جن کوي یسالو سوال کی دالانا من اسق فسموا عت چ پاس مان نو کی دی ولر د پدما کری کل یوم هر وزیع خوواتق اللہ فی اشعان پا نوی نوی کار کی هر روزا نوی نوی کار کی کلشنو نکل بارانو نکل سیلیو کل حالت سی فب ای آلائ رب کماتو کز زبان پس کمیسان در اخپلتاسو دروجن کوئی او پا نوی نوی کار کی سمت لابدئی سبا مہتو گورا روزانا نرائی نرائی اکل غٹ غٹ دار روزانا اللہ نوی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پس کمه ساند ر خپل تاسو درو جن کوي سنفرغ لكم زر دې چې حساب وک تاسو را سنفرغ سنحسبكم زر دې چې حساب وک تاسو را ايها ثقالن ادوارو دلو ثقالن ثقل يا ثقل ثقل معنی درن درن دا کې دا انس او جن قیمتتی وو دکه لا چې دنیاته رالیږ ن خو د دا مخلو کې را لږو او دی پیدا کوي د پاار د غعبت نهله مضبوطو ډلو و ګرانو ډلو و قیمت ډلو تا زن به قیمت کوي ی په ای اله عرب ب کوماتتوکه زبان په کم سان در خپل تاسو د روجن کوئ الله و زما کو سان م تاسو دغې تزیید یا ماشل الجن اډل دې پیرانو ولین سي د بنيانو انستطاتم کچریتا کتل رہتا سوت انتن فذو دو وتلو من اقطار السماواتي لترפון د اسمانونو ول ارض د زمکو ناف انفذون او تخطي لا تنفذونا لیکن تاسو دمر طاقت نه رهي لا تنفذونا تاس بونذ الا بسلطان مگر پتا طاقت سره او دمر طاقت او ستاسو شته دینه پا ٹکاو کینه دا اللہ عبادت بندگی شورو کی ولی مستی که فب ای آلاء ربکم آتو کز زبان پس کمیسان در اقبل تاسو در رجن کوئی یورسلو علیکم آ رو بلیگی پتاس بانده شوازن لمبی من نار دور تاقیف یا یر دازاب داخره تو اغور کئی وانو حاسنو لو گئی فلا تنتصران فلا تنتصران نو پس تاس با امدادو د دیو بل یا با تاسو خلاصې نمو په اله عرب بکوماتو کس ذبان نكم کمم یو تاسو د رخپ اغ د روجن کوئ فزن ش السما او په په کم وقعې چې سرې شمان فکانت نشي به وردتن ت سرو کا دحان پهشان د سرې سرمنې په ا ارب بکوماتو کس ذبان نهک اس تاسو د روجن کوئ فوځین په دا باې لا یولو تاپوس پې ش کوله ان و په باه د یوګنا کې انسم د ب یاد دمنا وله جان نه د پیرری نهسممت ل توجهات مختلف د یو دا چ رین نه به تپوس ش کولی چې ته په کوم ګنا راغلی د ای حساب ک تاب به د د اصاب کې تااپ بیا تپوس کولو ضرورت ن شتهې بس د نکه کې ورلو جهنم ته یا داده چته تاسو په استان نشه کولی په بار د ګناه کې چې کوم سبب د استعمال کړي بس ځه مې کله ګناه کړم الله را سزا مستحق دي فب اي اي اعلی ا رب بكمات کذب بس کمه سندره فل تاسو درو جن کوي يعرف المجرمون بيجنده بش مجرمين بسيمان په مخونو خلو بندي چې تقطور وي د مخونو به اسکار تقطور وي فيوخذو پس نيوي بشي بن واسيد سر کندينا والاقدام د سر دخپونه بین نشتی اجور گزاری با یا درست در جهنم میسته بیولی فب ای آلا ای رب کما تو کذبان پس کمی سان در خپل تاسو در جنکوی حاضی هی جهنم اللتی در آغ جهنم دی یو کذبو چه در جنکو به حل مجرمون دی در مجرمان رو یا توفونا گردی بدی بین ها پمیند دی جهنم و بین همی من آن اپ امند دارید گرموبوکی فب ای اعلی ربک ما اتکذبان پسکه می سان در خپل تاسو درو جن کوي منسکو والمن خاف ماقام ربہی جنتان دی ایت سو او رکوکی نعمتونو ذکر کوي زکدا صورت د رکو کو اباله رکو کې دلایل اودیمه کې بیا تخويفي اخروي او کې نعمت نعمتون الله ذکر کوي نه په دې رکو کې اخر کې نعمتون د الله ولمن خافا په اړه چا چيريږي مقام رب بهي د پيشه نه الله سره جنتان دوا سلسلې د باغونو دي دو باغونه د سلسله جننتان تسنیا فبای ای اعلی ربکما تکذبان پس کمه ساندو خپل تاسو درو جن کوی زوات افنان ا ککل دانه نعمتونو ذکر کړي دل دا صورتو نو جناتو نبی له صلاتو سلام تو فرمیل چې منګه اس مد نه مټه الانه درو جن کوو بلکې منګه دا غږ د الله دنه متنه شکر اوباش نبی عليه الصلاه والسلام صحابه کرام ته فرمیس تاس نوخه جنت خو هغه خدا غشي هر یو نعمت اعلی هغه پزان ما نه ظاهر چې په دنیا کې زواتا افنان خاوندو سنگ او ګروبۍ باغونه ګورې سانګي بې پکی فبي اي اعلی ربكم اتكذبان پسکمه ساندر اخفل تاسو درو جن کوئی. فیه ما پد دوالو کی اینان تجریان چنی بی روانی فبی ای آلائی ربکو ما تو کذ دبان. پسکمه ساندر تاسو درو جن کوئی. فیه ما پد دوالو کی من کل فاکهتین هر کسم میوی بی زوجان جوڑی جوڑی. زوجان جوڑی خوگو او خوگو. او تریخ دا به پ کوي لکه چېی کې سمخواګ نو سر لو سرړ ل ووي نوکه تارخوا خولو نولوې بږي نه نو زوججان جوړی جوړی انې خواګ اوطرخې میې دوړه بهي په ای لا عرب بکوماتو کابان په کم سان د ر خپل تا سر د روجن کوئ مته کې نهته کل لګون کې به اوافین په تختتونو باننددي بد لاند لان استر داغی من استبرق ده غط و ریخ مو بی اغا تختونه کتونه چی لاند ده استر داغی ده دا غط و د مو دغې ده دا پاس داغی خسوای ما وجنل جنتی ندان آمی ویر دی دوالو باغنو نزدی نزدی بی نزدی نزدی پم لاست خوری ناراست پاسی وطنه کنفو لارای خوری پناست خوری سنگی خوری داسی بیخان التخبیاتش مزیری په اعله عرب بکوماتوکس د بان په کم سان د را خپل تاسو د روجن کوئفیهن نه په دغجنت کې قاثراتو ترف بندون کې د نظر به بندول کې د دا نظر لاسې ښایسته هووری بي چې دا بانه به اوږدی نه چې کم استګو بانوک دوی نهغې خیصاله ډیري او داسې راقته غونوي د کې د هورو هغه بانو د سترګو او بغدوی را قطبی خواهی سوال او پکڑی دی لمیت میں سننا لاز پنی اوڑل آغی لرائن سن یو بنی آدم قبلاهم مخکر دینا والا جان آنی او پیری ایچ چاب اوڑل آسنی وڑی دی داس پاک دامن او پاک ساکی بوی زکا حدیث کردی کنا نبی علیہ السلام فرمائی چیزا خوب که ګره چې جنان تللم نو ما یازې ولیدو بلکې نبی عليه الصلاة والسلام فرمایي چې ما یو طالب دا دو چې دا عقیده پاسا د ځخه خو کې یو خولي هره ده او طالب شاته چې کمنه نه یو بنگلره د سرو زرو وېز چې روان شم نغه هوره چې ونه عقیده سي مخلص کولو هغه بوک وی خوال چې ورنځ دیشوم راځورنځ کې تم نو ما وشه چا دا له من هاذا وی ما ته وی چې قیل لی عمر ما ته ویل شو قیل لی عمر دا خو د عمر ده وی زره اروز تو شو نبی صلی الله تعالی او فرمایل حضرت عمر زلان ته چې دکسی زره اغنه روزو شو مس د دواګنه نبی علیہ الصلات والسلام تے وچ حضور اے الله لا پیغمبراں علیک یا اے دا یا رسول الله تابہ نے بزبط گناما تے وے تپوش پرتی کلو اوہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سترو کیج کم نوں کھدا سیرا لے داسی دا غی خیس والے چہ لائی چہ بول لاس نیول لے نب ادم او نپیری فب ای اعلی ربک متکذبان پاسکیمه سان در خپل تاسو درو جن کوي کانهن الیاقوت گویا کې دا سریمل غلریدی ول مرجان او سپینل غلریدی دا سه اوسپنی ولي وي دا زکه د احری بداس خېستی چې ته به سری سپینل غلریدی یوکه د یورپ خلک دې کنه نغی سری خځه خوخی جاپان وال سپینې خوخی نه په جنت کې ته ته خیال د سری وال غوړه کې اکه سپین وال ذک علاوی دا هره دا چې خېست دی ته وېګن سره وسپینی ملغ لري دی فب ای اعلی ای ربکما تو کذبان پس کمه سان درخ پر تاسو درو جن کوي اغه دنیا ما کو چې کم نه نه ځان په پودر ولړی نه نه دا داسی چې ا کوته مرجان وي خېستا حال جزاول احسان نه د بدلاده توحید الا الاحسان مگر جنت دی یا چې دنیا کې قدرت توحید ته رکھنه الله <سؤال> او جنته ورلا او که چا د شرک قدرت ته رکھنه دوزخ ته نوم فب ای اعلی ربکما توکذبان پس کم کوم انسان درخپلو تاسو درو جن کوی و من دونهما او د دې دروازه علاوه جنتا نه نور دو باغو ندی د مخک د اعلی جنتیانو د نعمتونو ذکرو دا وسه هغه ادنا کمه درجه والری نو ز داغي نعمتونو ذکر کوي فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پس کمه سان در خپل تاسو درو جن کوي مدحمتان تکي توروي سنګي داغي تمي وونه دومره بڑا کوي لکه موږ خلق و پلانې ونه د میوینه ډکر اسه توردا نه لای مدحمتان و د میونه سانګ به هغه ډکی تکي تورې ان ډک به فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پَسکہ مے سان درخ پل تاسو دروجن کوی فہما پرے دوڑ کے آئے نان نذوا ختان چنی بے جوش وهن کی نہالا ول بارک ویلو فہما آئے نان تجریان وی هغه چنی بروان یودل تو وی روان خو جوش پوی توار ویدس نا پوارہ کن تداسے پ برابر برابر کی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پَسکہ مے سان درخ پل تاسو دروجن کوی فیه ما پده دوال <سؤال> باغنو کی فاکهتن میوی بی و نخلن کجوری و رمان او نار اوغی کیوی لچو و قل فیه ما من کل فاکهتن زوجان ارکسم میو بی دلتوی نار کجوری بی فب ای آلائی ربکو ماتو کذبان پس کمیسان در اخپل تاسو در جن کوه فیهنا پده دوال باغنو <سؤال> کی خیراتن حری بی خیرات حوری خیس غرب حسان او خیس تبی حوری بی خیس تبی قران خیس تواله ذکر کی جسور بخیس تبی دور خیس حدیث کرا زی کہ با او یا کپڑے جامے چولی او یا پردی بی بدن ت جامے بی او پاگے کے بداگے دو خپیدن نالے چکم دین نخکاری داس خیس تبی خا لی تحیرات و نحسان ہوئی دسی خیشتا بوی فب ای آلائی ربکو ما تو کذبان پس کمی سان در اخپل تاسو در اوجن کوئی حور مقصورات حوری بند بوی فی الخیام پخیموکی فب ای آلائی ربکو ما تو کذبان پس کمی سان در اخپل تاسو در اوجن کوئی او داغا موقع بارک کسی وی لیو کا اهن ل یا قوتهولمرجان د اوا لههور یاد د کړی چې یا قوته ارجاندي او دلتهوي چې په خمو کې به بنددي ف اله ا ر خپل تاسو در روجن کوئ متکنا تا کګون ک بعرفرففین پهبعختونه بانې حز د شنو وابقرري ان باکو حسانښست منګ بعدغه شي کنه وې دا باریک دی ارغه ګوته ولا ما ولا د بنګلو بار دی یا اب قرید پیریان او غزې ته وې یکحال ته مزه ګورې خراب بشي باریک ځایري الله وې هغه تا هغه چې کمزینه دی تاختونه دی باله خانی خيستا او باریک بې تبه بس لړم ډوب شم پکې چې کینې پکنه بس پکې وخته ځای دا چې خيستا دي نو فب اي اعلی ربک ما تکذبان پس کم ایسان در اخپلتاس و در جنکوی تبارک اسم رب داور سورت داور دا برکت تبارک اسم رب برکت ناک دی نم درستا چخوان دلوی دیول اکرام آد عزت دی سورت الواقع دا صورت پنزول که دا سلوی ختم پس صورت سورت اطواحان نازر شویره داور بس می بسم ربک العظیم بس پاک غنانم در خپل د شریکانو نه دا داوره سورته مخ کی سورث سرا رب تعالی او مخ کی صورت کې دا د برکت پله بد مبارک سر ذکر شو نه پدی صورت کې داو برکت پله پد تسبیح سر ذکر کی سب به سر کی ځکه دا سورته دی صورت په سیاوز ایرو دا انګه مخ کی صورت کې تخویفه ن په دې سورته کې تخویفی او خره وي صورت کې بشارت مؤمنانو ته د په دې صورت کې بشارت مؤمنانو ته دا سوره الواقعه د موږ کې صورت تفسير دي بسم الله الرحمن الرحيم د وزايا دا ود برکت ذکر کوي فصاب به بسم ربك العظيم اذا وقعت الواقعه كل شر اشغه واقع لويا قیامت د کدين لويا واقع شته بلا دالويا واقعه قیامت ليس لوقتها چاکر سکفہ چمڑش نی ودالو یو وقترا ندین لو, دا لو نشتر د کس قیامت د ټوله لو یو وقترا ليس لوقتها نبوی د پار د دل د دی قیامت او واپس کی دل نبوی د پار د راتو د قیامت واپسی کاذبا دې زکه مصدر سمانا فمان د عافیہ کاذبا یو مانا دروغ نبیدې قیامت د پارا څوک دروژن کوونکې چې قیامت دروژن کی یا کاذب مانا خطا واپس کېدل غنیمانی دي کاذب پمانه دیو د کذب پمانه یو ناراضی چې دروغ ته وې کله کله خطا ایتم وې خلاف واقعا لک دعوه هرره رسولانه روایت کې نبی صلی الله علیه و سلم فرمایې د درې ژونو کې نه هوښته شتا کور اس او خزا نو ام المؤمنین ته چاوي چا بو هراروز لانو هو داوي هغه وې انه کذبا نو سمانه چا بو هراروز لانو ګنه دروغ جندې نه نه خطا شوه دی ان دی پوی ده پویلې نبی صلی الله علیه و سلم د زمانه جاهلیت چه داغی دا, دا عقیده و چه دیدری و سیزونو کس پیروار لري نور دیکی نیش داره <تصفح> نکازی با کلپ مانا دا خطا ایرازی د پس ایرازی مومنان با پورتا کی جنت ته بیداخل کی مشرکان با خطا کی جنت دوزخت تا بیوردن نکی دا روز دا قیامتو خافزتون پورتا کون کرا بعض لرا رافیتون او باز اله پورتا کون کرا خافزتون خطا کون کدا بعض لرا این مشرکلا او راتون پرورته کوون کې دا معامان لره روتل عرض کله چې وجله کېږي ز کار راجن پهجله کې دو سره په را یارو پهه راجن داسې بلکل جوه کوول چې اوشي داسې وجله کېې د سره وجله کې دا دا ځمه کوه داسې وجله کېږي او ب ساتللی جبالو او میده به شونه بسسا په میده کې د یا اغه متکبرین او تکبر بمې دشي چې دنیا کې چاز ځان ته تکبر اغه خاص کړو متکبر وللا وی اغه دړبې مې دشي یا تکبر والا فکانت پشبه باه با من بصا په شان خزلې الوزلول شوی چې خزلوالو زده وکونتم شابت ازواجن سلاسا جوړه درې قسم فاصحاب المیمنته پوس خوان د اندخي طرف او مع اصحاب الميمنى سمر غره دي خوان د اندخي طرف خي طرف والا دادم علي السلام د خي طرف نه پیدا دي او په عالم ارواح کي نو طرف ته ناشتو په خي لاس به عمل نه ممي لاويږي طرف به چکمنه جنت تزي علي و سمر بختور دي خي والا و اصحاب المشمتي ا خوان د لګست طرف يا خاواندا نس پیروالي ما صاحب المشعما وسمرنا كاردي خاواندا نس پیروالي والسابقون السابقون اولان دي دن کي پدان دي دوسرا دالادين تاوند شيوي دي جهاد تاوند شيوي ني کو تاوند شيوي اولائك المقربون داخلكم نزير الله في جنات النعيم فبابونو د نعمتو کي وئي مقربون السك مراد، مقربون الله تنظيري سلطن من الأولين يعد دل لبايدرن بنونا وقليل من الآخرين ويعد لبايدر وستنونا وفي سك دماغ امت انو كي زياد باين او مقربين وفي امت كي با كمي وحسن بسري رضي الله عنو اغفرماي كي نا دي امت د دی امت اولا او كي با مقربين زياد اپر استنوں کې ب کمی د بیا ورو ورو کمی کې ده وا من الاخرين الگ به درستنو کې الاسررن وطختنو باندې مازونتن کې ودل شي به متقين فکه لګون کې به عليها باغ باندې متقابلين يا بل ته مقامق ناشتي يتوف عليهم گردش يضيبان ويل دانن معلمان مخلد که هميشه به په صفات د ال کوالی باندې بیا کووین په ګیلاسو نه سراوا بارق او فجګونو سرا وکعسن فی علی مما د شرابو دا جوې شلبشه یو قابل خو بده دغور دی لا یصد داونا نبر از سر در دی نبر سر درد کې ګنهار دغه وجنا دا شرابنا ولا ينزفون انا بابو شکول شی وفاقیتن امیوی مما داسن ایت تخیرونا چې دی خپخې دی غوالي تی خو خيږه بس ولهم تیرين او غخه د مرغام ما دسن يشتهون چ دي اجتهاد کيږي تا ينه ديره اغوالي وحور عين اهور خيستا كه امسال المكنون گویا كه د عام الغلري د ساتل شوی جزاء انده بدل را ما په سود دهي کان نو ياملون لا يسمعون طبعا نعوری فی آپدا جنت کی لغوان بے پیدای خبری ول آتا اسیما آنا دا گنا خبری ذکر جنت کی خدا باقواس نشتره دنیا کې که نا یو برسر لگ جایی سپتی متی ولی دا بالدکی نئی الا قیلا مگر ویلی بشی سلاما سلاما سلام سلام روغ روغی خبری سلام سلام نسلامتی خبری بای و اصحاب الیمین ای خواندان داخی طرفا ما اصحاب الیمین سر ای خواندان داخی طرفا فی ایس درم مخزودن پاق از غوکی بی و منزودن او کلی پر لپسی دا بیرینکوار خواه هغه کرکنی آد اگر کار کرکنی چې چادل تا خوخیل تا بمخی او کلی پر لپسی دا اوک دی اوک دی کلی بی و زل ممدود خو بیا را شکتی بوری فلدخوش ابو دا جان مشتاقنا وظل ممدود و آرام اغدو آرام اغدو سوري آرام اغدو و, آرام اغد. آرام اغد. و ما امسكوب و عبرواني و باو بایگي كلام بياو و الاب پاکی کارزو کیا پاکی و فاتحة لا مقتوات نب ختميگي ولا ممنوعه نب کمولشي نب آمن اکولشي نب ختميگي نب داوی دل تخویی رو جماعته لکه لگه اخر گوره سباله و بیاره وللغالی خط میگی گوره لکه دا پلانه میو مخرم و فرشین مرفوعه او تختون اوچتا مرفوعه اوچت فرش مانا تختون یا بی بیانه و فرشین مرفوعه او بی بیانه اوچتی سمانه فرشی ورتوی لیرکنه بی بی تا فرشتی اینا بیشه کمانگا ان شانہنہ پیدا بکودہ بیان دا انشاء په پیدا کول سره فجعلناهم فسبغرض منګ دی اپکارا پیقلی ځکه دا کڑشه په بډې غانی بنئی دات رنگلخ بنئی جال تکي یو بودیرا له امرومین حضرت اشرف دلانها کرا نو نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا سبوی پلانای د حضور کمزہ کې جنت کې کم سم میکي می ځان مړې پړې غانه جنت کې ستې نه آ جو پجړا شي نې ډېر خو ځر پرینځي پجړا شي تناغه بیا نبی نے سلام الله وتا فرمای چې ورته داسي بینه ځان به اسې لختبې دا بړې غان دا دغه بنې ترنګل منګلې پجعلنا هوناف کارا نو په ګرځې دي پیغلې اړ یو ادنیا کې چا باندې بوډاوال یا بوډيواله سود دی ایستلنه بلکې د دکه سه الته کې ورپیګلې وې ښا او ربا محبت کوونکې وې اترابه هم زولې وې یو عمر وې دا بنې چې د غران مچره د زکچر مایا زکچر م دغ دا داونی جو ام زوله وې ل اس حوال یمین د پاره د خاوندانو د پاره د اخر طرفه له یو کوم اصحاب الیمین, دا دا الیمین والے فلتم من الاولین دا یو ډلبې داولنونه وسلتم من الاخرین بل ډل و اصحاب الشمال خواندان د سپیروالی، ما صحاب الشمال، سمرناک آده خواندان د سپیروالی، یا گستر پالا، فیسا مومن تخوی پرکیخا، پا گرم و اور کی بئی، فیسا مومن پا گرم تپش کی بئی و حمیم، آ پا گرم و بو کی بئی، و زلن میاح موم، آ سور دلوگی کی بئی، نلوگی بس سوری، لا باردن با یخی ولا کریم آنا با مزنا کی انام بشک دی کانو دی قبل ذالکا مخیر دینا مترفین عشقون کی و کانو دی یسر رونا چه مضبوطو علا لحنس لازعیم پا گناہ لوی باندی پا گناہ حنس گناہ حنس مانا شرکو حدیث کرازی نبی علیہ السلام فرمی دا چاد روالو شو ندی با جنت تزی نسمانا حنس مانا دادی كي لا يبلغ الحمس نيرا سيد البلوغ تا نا كي نيرا سيد الشرك تا دا سمعمان ملشي كي فس بو يغ ن مكلف نو اشير كن او كلي نو اغا موربلار با الله جنتا داخل اي وكانو دي يقولون اجري بده ازامتنا اي بكم واغ چمرو چمن گاوا كن نا ترابن شو خوري و زمانا ادكي اي نا بي ام گا نما بو سونا خا ما خا دوبارہ جون دي شو او أعب اونا الأول انزمن جاام مشرع لبني قلابي غمبره إن الأول عنابيشكل بني ولاخرين غستني لا مجموعنا خا م خاج ما كل بشي ااممي قاتيو من معلووم اغ وخزم معلوتا ثم إنقوم ببي ش تااس أيك أي حون المكذبون أي جمرهاانو اي برغجن لاكللونا خبع من شجرين داغون من زقوم دد قنا پس دا کيبه دې من اهل بوتون دا غینه گیډي وشاربون انس کې بدی عليه دا غینه من له عليه من الحميم دا گرمو بونه وشاربون پس کې بشرب الحيم پشان د بیمارخ هي ما غي بیمارخ او چې وبستي خټه او چی پکاني ها ذا نزله هم دامل مستردیرا بتور استهزا يوم الدين د روزه قیامتو دو وسبح باسم ربك العظيم نهن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نهن الخالقون نهن قدرنا بينكم العداء بِئْنَ كَمَلِ الْمَوْتِ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ عَلَى أَن نُبَدِّلَ أَمْسَالَكُمْ وَنُنْشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ صوت لواقعاں آیت 57 یو پن روزتو آیت او دښورت اوشتم سپارا دی صورت تی دو زای داور توحید و او دلیل اقلیو دا اللہ پا توحید او بشارت ورکو مومنانو تا او یرد عذاب دا آخرت منکرین و مسلیل توحید تا دی طرقی سران صورت روانو او عظمت قران کریم باغی باندې دلیل دیږي که الله دلایل ذکر کوي په خپل وحدانیت نه نو خلقناکم موږ پیدا کړی تاسو فلاولا تصدقون وليقنک وذرات لو د قیامت افر ایت خبر را که ما تا ما په اس باندې په انفات منو چورځوي ا انتم ايت اسو تخلقونه پیدا کوې دی لرا ام نحن الخالقون کنه موږ پیدا کوون کيو نه لقد ما موږ انداز کړي دی بینکم الموتہ پمن سکه مر او ما نحن اني موږه مسبوقین عاجزان علا عن قد خبر باندین وبدللا چه بدل کو موږ امثالکم شکل نستعسو وننشاکوم او پیدا پیداکومن تاسو فی ما پاغ سکی لا تالم اون چه تاسو پی نپوئی گئی وردین نیری گئی اول پیدا اللہ ستاسو کل ری دوبارہ جنو لینکار کوئی وَلَقَدْ عَلِمْ تُمَنْ نَشْأَتَ الْأُولَى او یقینن معلوم د تاسو تاغ پیدایش روم بنی فلاو لا تذکرون نو ولی نسیت ناخلی نسیت ولی ناخلی ا فرائتم خبر راکه ما تا ما پاسه باندي ته رسونا چکروند کوي تاسو تاسو ټغم پټي کې وګرځوي خاوه کې میلاو کوي ا انتم اي تاسو تزر او نهو زرغونه وي دلرا امنهن الزارون کنا مونږه دلا زرغونه ون کوي دا فصلو شین کې زتون کنه تاسو رو باسه او کنا مونږه رو باسه لو نشاو کچړو غړمن لجعل اهو خامخوا بگردو ده غفسل فطعمن زری زری فذلتم پسې تاسو تفکحو حیران ستع غفسل زرخید الاي تو فما پرولي ګزري زری زری بهكون او ده په یاوهه اننا بهشکه منګاله مغرمون منګ تا وانه ان شو بل نهنو محرومون بلکه منګا محروم شو ويسپل اسمان درانه غلو افر ایتم الما اللذی خبر را که ما تا پاق و بو بانده تشربو نا چسکه تاسو در الله اللہ ذکر کی پدی چې چی د الله اللہ ین دار یوسیس کرده ره اعن تمایت تاسو انزلت موحور علی که دیو بولر من المزنی دا غور یزو نا چوڑ شو نا امنحنو المنزلون کن منگر دیر علی دا کیو داو با تاسو باران راو روی او کن منگا لیکن کم ذات باران نو ری فسونه بيږي نظروني يا ذل دبل جاور کوي لاو نشا کچروغالم انګا جان نه او بکرسو دا او با اوجا جن ترخي فلاولا تشکرون ولشکرنو با سي تاسو افر اي تمنار التی خبره کیما تاپا اور باندي تو رون چه بلوي تاسو انتما ی تاسو انشاتم پیداکر تاسو شجرته غفاره وغمری خدای ونه جوب سره ټکراو شو داغینه اور پیداش امنه هنول مان شوون کنا منګر دی پیدا کوونکيو نهن جاننا ها منګر زول دی ونه لرا تذکر تن یاداش او نفر للمقوینه پارا د مسافرو چاغي اور بلئی داغینه پیدا غلی الی دی تو ګورای دا پیدا من چا ګرذولې وز دعوه د برکت فسبها پس پاګ غنا ځا در خپل د شریکانو نه بسم ربک العظیم په نوم دا هغه ډیر لوی دی او دا د دلیل نه پس دا ويرول ماکه د لید ذکر کړو نور ست دا و ذکر کړو و از دې پیشکی فاطمه د قرانه کریم و د الله کتاب صلی الله الشان کتاب دی و سورہ کتاب دی پس نره داسی خبره لکه سرنگی چه تاس گمان کوئی چه دا قرآن پیغم بردازان جو کرده نا نا اقسمو پا گوایه که پیش کومه به مواقع و نجوم رات ل ستورو واقع ستوره چرازی آغا پا گوایه که پیش کومه و اینو او بیشک دا ستوره لقسمون خامخا دلیل ده لوتا لمونه کچر تاس پویگ عظیم په دې مقصد له عظیم د صفاتو د قسم دی یعنی و انه وا انه لا قسم عظیم لو تعلمون ودعبل لدارت الستوري دا یو دلیل دی په عظمت د قران کچره تاسو په ویګي انه بهشکه دا قران لقران کریم هم حق قران قدرمند فی کتاب مکنوم دا کتاب ساتل شیوي کی اللهم محفوظ تمارات دی, دی لا مسو نرفی غیتا الا المتطهرون مگر پاک خلق مرات اللهم محفوظ یا قران کریم چې قران نه بل اس دغه نه ووري یا اللهم محفوظ تا مقربین فرشتون علاوه نور فرشتي نشی راچیدل تنذیر ال لای کلت کتاب میرے رب العالمین د طرفه د پانو کې د مخلوقات نری اف به دا هغ حدیث اف به دا هغ حدیث یا په خبرو ان تم مدهنون تاسو سستیکوي ان دا الله په کتاب باندې او په دې د الله قدرت او په دې بیان تاسو سستی او ته جعلو نرس کوم او تاسو ګرځول دې خراخ بل ان انکم توکذبون دا چی درو جن کوي تاسو کتاب د الله تاسو د قرآن دا پارا سو دا اللہ کتاب چکمنا دا روجن تاسو کردو د خپل رو زیر پارا خیطا پی دولت پی آسل د نتایل قرآن خپل سا اگر رو زیو او دا اگی تذیب دو کم و او تاسو کردو ای رزقا کم خپل یا رزقا کم ایسا د ای دا قرآن انکم تکذبون دا چه تاسو درو جن کوئی دی لرا یو معنی دا غا آدوی ما معنی چه قرآن تاسو سبب داری زکو گرزو لری فلاولا از بل ازا بلاغت الخلقوم پسولنی پا کم وقتی چورسیگی سامرکن تا وانتم تاسو حین ازین پدا وقتی تنظرونا گوری اوبلتا ونهنو اقربو آمنگنی زی ولی هی دی ملیتا دیکستا منکم ستاسو وَلَا كِلَّا تَبْصِرُونَ لیکن تاسو نو اللہی زمان فرشتینی زیور تا تاسو معلومات نشترے فَلَوْلَا ان كُنْتُمْ پَسْوَلِنَي تاسو غیر نه پالل اشوی یعنی تاسو ولینے پالل اشوی یعنی پالل اشوی امم یعنی پالل ان کے پالل ایسو مدینین مانا پالل ترجعو نحان واپس کهدہ غروف لراں ان کمن صادقین ک چرتا سرهشتنی کستا چ پالون ک دا الله ذات نهی لږه د اساره د نو دینه دا داوته واپس دا دا ک فعم ان کان من المقربین پس کچری دی دا نزدو خلقونه مقربین الله سره د نزدو خلقونه فرحون و رهان نو خوشاله او ګولن دی یا فرحون خوشاله دی و او خوشبوین دی و جنته عيم اجن اجنته نعمتون والا و, نعمت و اما ان كان وكريوي من سابل يمين دا خواندانو د ختره فالونه ان نک بختي فسلام لكه نو سلامتی از استاد پاره اف سلام کی فسلام لكه یعنی یقال له اوبیه من صحاب ایین د خاوندانو دخی طرفالوونه امما کاناو ک کا چریدي من المقصذبي نین دا دروجن روجن کو کوونکو او دګ ماحاننوونه چې د الله کتابې د روجن کوو تجیبي کوو بللار شو فانظلمم من حمیم نیل مستاره دا ګرم وو تسلیت جهیم او داخل داخلې دللیجههننم ته ان نههاذا بشک دا, دا درډه للی لَهُوَا خَامَ خَدَاهَ قُلْ يَقِين ثابت تی فَيَقِنْ سَرَا دادری دلی مقربین اصحاب الیمین او اصحاب الشمال والا یا مکذبین دادری والدلی خامخا ثابت په فَيقِنْ سَرَا بیا داور بارکت داور توحید فَسَبْ بِهَو فَسْبَا گَنَا بِسْمِ رَبِّكَ لَزِيم نم در اخپل چاگا دیر الویده سورة الحدید دا سورة و ننزل کې څلور نويده په دغه سوره زلزال نا نازل شوې لري داوود سوره ال انفاق فی سبیل الله تعالی ماکه سر سررابت او تعلق ماکه سوره کې داوود توحید بیان شو د پدې سوره کې مضمون د قتال بیان دی چې د توحید د کاروب jihad په سبیل الله زکدا صورت دی صورت په یو دی راوړ یا مخ صورت کې دلیل بیان شو بارد د شرک البرکات له پدې صورت کې ترغیب انفاق په سبيل الله تعالی ته ورکو چرته مسلې د پار مال لغول وبکاری زکدا صورت دی صورت پس یو دی راوړ ولا سره صورت صورت ویسې ری په ولای سکه پپنځو طریقو سره ترغیب لرل انفاق ا وجوه ال ترغیب ورکی و پنځو طریقو سره انفاق په سبيل الله تعالی او په دوی میسکي ال jihad fi sabilillah ترغیب jihad تورکی دا حل رشتما پنځه شتماه ات نا دوی میسا او پاک ترغیب